Tornem a ser els de ràdio Palafrugell, tornem en aquesta sintonia, en aquest magazine matinal i avui, doncs, un dia més tindrem amb nosaltres convidada a l'Ester Mollera de l'Espai Dona de Palafrugell. Bon dia, Ester. Bon dia.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 i l'altre és que en les conductes masclistes i sobretot en la violència, el silenci li dona força en el grasó.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 Clar, suposo que hi podem intervenir, però moltes vegades hem d'anar amb cuidado amb això, no? Mm -hmm. Perquè hi ha gent que diu, no, sí, jo m'hi ficaria pel mig. Bueno, però ficar al mig vol dir que tu també et poses en risc, no? Llavors, mm, anem a veure què, què està passant, truquem àgents de seguretat que tindran molta més, molt de més poder que, que, que, no? que tu, sí, que clar. ets un, no? un, un ciutadà, una ciutadana, i a partir d'aquí comencem, no?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 també és una posició des de fora. Alealeshores uh -huh. ja ens has dit aquí doncs mantenir la calma primer de tot i també assegurar-te que tu no, no, no, no et sortís perjudicaant no? que hi hagi la seguretat per, per tu i després doncs avisar a partir del 112 doncs, uh -huh. o a la policia a la policia o els Mossos directament i després ja aquest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 Clar. I per tant, ja no tinc accés. No? Llavors, és molt important deixar una mica aquest espai. Malgrat, ens encantaria agafar-la, no? I treure-la d'allà. Mmm, és ella qui ha de fer el pas. Perquè quan decideixen, decideixen fermament. I per tant, quan diuen no, realment és no i posen totes les mesures i llavors sí que és quan et demanen ajuda d'ostres, doncs ajuda amb, jo què sé, amb els missatges o ajuda amb això. Però quan no estan del tot mmm, convençudes és estar. Mm -hmm. Estar allà, a preguntar, preguntar-li com se sent però no insistir-li tampoc.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 com el que parlàvem l'altre dia de, de l'identificació de, de, de, de, bueno, de referents. No? Uh -huh. Quan parlàvem que les nens necessitem referents femenins, en aquest cas també ens estem referents, veure'ns, um, identificats amb una relació. O si sigui, jo em veig que em veig una relació de violència des de fora no? uh -huh. i veig que jo m'estic identificant amb aquesta persona, és quan jo uh, em dono un cop, evidentment, però és uh -huh. un cop de realitat, de dir, uau, és que potser jo també estic aquí. Uh -huh. no? Llavors, si jo ho veig,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 Amb com actuar des de fora i treguem d'uns casos vinguts fins aquí un cop més i res no ens la trobem ben aviat, Moltes gràcies. Gràcies.